Істинно, так що й весілля, благо для України, обняв полковник парубка. А ще ж держати Київ діла хоч завались. Київ провів звитяжний полк козаків, який недавно визволив його з під шляхти, і насторожився. Бідніша шляхта, під панки, що не втекли та уняти, що не вернулися у лоно православія. Попіднімали голови й покинули свої таємні сховища. Перебули і слава Богу, польському, звичайно, Богу. Замок і весь поділ були в руках повстанців чи козаків, як звали вони себе, а на горі та по маєтках довкола міста все входило поволі в польське русло». Пани примушували селян робити, платити чинш, карали тих, хто брав у смуті участь, громив в фільварки шляхти. Вже й купчилися то тут, то там, і похвалялись взяти невдовзій Київ. Часто залога замку мусила сідати на коней, бити такі шляхецькі купи і наводить знову козацький лад. Тому ні Чечет, ні Скалієнко, що був також при тому, не здивувалися, коли приїхав охляб і злаврив замок Ченчик і вбіг до них. Отець Іосиф, просить, ледь переводив подих, не всю дорогу біг на своїх. Там шляхта й жовніри. Де, звівся Чечет, в лісі, біля Звіринецьких старих печер. А скільки їх? «Багато, душ, мабуть, сто. Стоять чи йдуть? Стоять, але збираються піти на лавру приступом. Сам чув, бо був поблизу табору і підслухав їхню мову. Коли підуть? Та нібито сьогодні вдень чи ввечері. Назаре, клич хучіше до мене сотників. Покажеш, де кублоте?» — звернувся знову до чинця. «А як же? Тільки швидше!» Невдовзі сотня вершників промчала верхнім містом, спустилась вниз і крізь колишні ворота ляцьки вихопилася в хрещатий яр. Назар був поряд з чечетом, що сам очолив виправу, а охорона замку вручив одному з двох мудрих літніх сотників, що нюхали на Запорожжі порох, коли були ще молоді. Чито йому здалося... Чи справді бачив Христю в її дворі, бо їхали неподалік? А втім вона ввижається йому весь час. Стоїть перед очима, де б він не був, за тиждень і весілля. Чи є ще хто щасливіший на цій землі? Поспішали так, що в лавру не заїжджали. Промчали мимо у Наводницький великий яр, і, не даючи коням перепочинку, подерлися мерщію гору, де починався сам звіринецький ліс. Не віддали, чи там багато ворога. Слова чинця не можна брати на віру. І через те повинні були ударити зненацька, несподівано. Огорнуть їх півколом, притиснуть до Дніпра й лібіді, яка впадає тут у Дніпро, і пень. Далеко ще... — спитав чинця Ярема. — З верста, а може й менше. — Пошлімо когось уперед, — гукнув Назар. — Певніше буде. Чечет лише махнув нагайкою. Дорога була вузька, і їхали лише подвоє, витягшись у довгий шнур. Якби поляки знали про їхній виступ та перекрили спереду і ззаду шлях, була б біда. Невдовзі ліс порідшав, і козаки-ремісники, немов зрадівши простору, самі розсипалися по ньому, як добою. Частина з них, напевно, знала оці місця, а, може, враз відчули, що близько вже. І справді між деревами з'явилась якась будівля, схожа на дерев'яну вежу або каплицю. Чечет став на стременах і вихопив криву козацьку шаблю, яку йому вручив полковник, коли прощався. Мовчки, як божа кара, вскочили в занедбане, хто зна коли монастирище. Ніденького. нікого кинулися шукати довкіл, немає. Не то самої шляхти, а й сліду, що тут була. А де чернець? Спитав сердито чече у козаків, що збилися біля каплиці. Ніхто не знав. Як розсипали славою, він був іще. ченця. Митнулися шукати отця святого і не знайшли. Притичена. Та був же. Був. А може це сатана? Чернець. Сам бачив його колись у лаврі. «Тут щось не так», — сказав похмуро чечет. «Здається, хлопці нас заманили в цю глушину». «Навіщо? Хто знає, Будемо йти назад, а зброю всім держати на поготові». Хоч як не дивно тихо війшли в ліс, втяглися в просвіт шляху, що був зарослий травами і молодняком, Благополучно вихопилися до наводницького струмка. Ніхто на них не нападав, ніхто не переслідував, так, ніби вони погралися в похід та бій. — А може, нас із замку виманили, панове? — спитав Назар, що мучився усю дорогу сумнівами. — Для чого? — Щоб розбити, — озвався чечер. Мали б то вже зробили, вскочили, як звір в тенета. Тризна ж прислав чинця, не хто небудь архімандрит Печерського монастиря. Заїхать і запитать, порадив хтось сердито. У цих словах був хоч якийсь та вихід із невідомості. На них пристали мовчки. Погнали швидше коней, хоч ті були натомлені. Та й попереду здіймалася крута гора. До Лаври Чечет узяв з собою лише Назара та ще одного козака, що був його сусідом по кожом'яках. Ішов лихий, похльосткуючи нагайкою, проте в покоях архімандритських ураз притих. Знітився, напевно він і з роду тут не бував. І розкіш, і святість місця, Лавра ж і два послушники, що підвелися на зустріч їм у передпокої, усе навівало благоговіння, трепет перед незнаним і недосяжним. Отець Іосиф молився саме і мусили стоять і ждати, поки скінчить молитву. «Слухаю — Слухаю, — нарешті він підвівся, — ви, отче, посилали до нас ченця.